Ori, eta ondo etorri programa barri batera Udazkenien sartu ginen da Udazkena azotera gauza importante asko etorten die Tartien guretzako bertsora txapelketa nagusize Eta laiziaren be gauzake analizatako badekuz Hemen gueketan guekpe entzun bierrak Eta horretarako ba, bertzuk ekarringo tugu zeuei eta analista, importantien analizirik handizena pentzungo da guz. Ondoetorri, eneko Abasolo Txabarri abarkaz? Ondoetorri, zuri be! Zuei, zuri be, txapelketan horan presentetan zintuen ezta. Bai, eh, lehenengo kuen bai, tagero ja, eroeneko ero abarkaz. Lehenengo oh. orkespenazan, <laughs> ez? <Es>. Iztlusi, <laughs> eh? Tagero ja, galdetuz zuen. Zer gure eneko ero abarkaz. Da nik barintetek. Zer izetena da bertzoari txapeketik eh, bat ezbein nagus bizkaiko, bizkaiko da, baina nagus izetena izetena. No, bertzoari bat entzako da, bat ezbe zure... Ha, dige, eh, Bueno, ni pff, lehenengo kuen holan errobotu sartu mitzen, akorde ondo, akorde tamenas. Eh eta bigarra naia zelkatute bueno, lehenokon behitzen zelkatute, baina errebotez <risa> <risa> <risa> marki zingon litzek, eh marki zingon litzek, <risa> <risa> bai, eh ba, batzun neukue gaikik, ba, neusartu nintzen ez, gauza ondite e bizkaiko txabelketa hon batetik etik zatoz, eta euskal herrikora, eta euskal herri mailako txabelketa baten sartu ja horrek beste ez, beste magnitude badeko. Mm -hmm. Ni kasualia ez, holan beha, hori besan bida eh, bi, txapelketan lagut zin, bibir kanta goten da biztan bizkaian toko jaten. Mm -hmm. <laughs> joder, hori penia tio. Bueno, baina holan eh, beha tubertetan da. Bai. Eta holan toko zen. Zer diferentziz jagoten da bizkaikik eta euskal herrikora? Bertzulariek. Beste da Bai, karo, joder, baina jo, besa utzulten den, eh? beste magnitude bat sartzen gara ez. Ya boom gehi geiaue ja, gente diferente asko diot zu bizkaikoen askarien e, entzuliek eta kontroletan sustiot ez askarien dano bizengara mundu txiki honetan eta euskalerrikoia ja, jo eh gombi tolosara, tolosa la gombi zure gotaña la gombi ez ya ja, este brucoplanak eta ya ez hmm. bai magnitudia bat ez be? eta gero komunikazio komunikabidetan e, askos gehi bai ja, e... hey, hey. berriago portada izango zaela Ah, ba, ni... ben, niño, suo, suo aurtenez, aurtenez. Baina, baina bai. Baina bat e... zingo da. Bai, bai, bai. Claro, bai, magnitud itzela hartzen da hau bai, eta gainera jentia, oraingoerako jentia bertzogoze total da gasibilidadea. ja nota usan, baina orain bueno, sarrerakin ikusteri besta da. Eh, Navarra, Navarrarenaningo da Iruinan aurtenengotas eta amaitu sarrerak. Eta mm. ondino e, ilei falta daite hasta ke onortu desan finalera. Bakarrik badakidu. Bai, batakigun maia lehenan egongo dala. Zain. Zainera ondo. Se, entzun duat eta ondo da bil. Bai, eh? Bai. Iso erretan bai. ondo bil izan? Osando. Makina. Bai. Bueno, ba, or, bera bakarrikes, gupe jarripenen gure dutze gu txapelketi hai, izo e, eta hasiko gara final laur denetan, txapelketi horra azten dalako, ordenan jungu gara, lenda dabiziko saiotik, lehen dago saioen, Getsu hon izen zan, ezeiztezuz e, abarkase kantetan. Bai, bai gontzinen, gainera urrenkaren esan gotu geratu ziren, begolean geratu ziren da Alaia Martin, nerea elustondo hakin laburu, hoian abartara, unai mendizabal eta peru abartegi. Alaian kasuen, e, nerea ibarzabal legazotera, e, puntu altuena, puntu asinu altuena lortu dau kanporak eta osuen, eta oso maila handiz jarakutzea berak esan da e, harik eta zala gustora, hori ez da gitxi, hori asko da. Primitxia bat emangut zut. Bota. Justo indela pare bat egun egon azberagas, eta ondino zer mejora bat eko lasozen hasi kontuz. Orduen, e, bat eko kartan bat gordeta poltzikoen. Zor so zer bai antza. antza. bai. Bueno, ba, hain zuzen be, halaian e, bertsoaldi bat e, entzungo dugu oin e, kartzelakue. Eh? Bueno, kartzelako ez, orain ganbara. Ganbara, ganbara. Ganbara. Eh, nire iritzi pertsonala bihor da zu, iritziate bat hori bisena. Hortantzien, ba oso on. Bueno. Horche gratudat. Arigateantzian oso. Eh, estudu zenia mi analizetan, zikora zenik kartzelio ganbaria. Ulertu neke kartzeliek honet asinon negatibo bat dekola. hori eh, aldatu bi golezkena, bueno, ganbara era bakio eta ez nos hartzen era bakio na, ondore era bakitelego. Ah, bai, bai, bai, argi dau hori zin dala puntu hau. Baintzun dugu nortuen Alaian Bertzo Alize. Alaia, honen ladio ganbarako gaiak. Epailearen aurrera ekarri zaiduzte. Esaten duzunak ez duzugan bakarrik eragingo. Lehen borroka bakarra zen Jantzi edo ez bijama baña iluntzen joan zen gure txeko panorama. Eta apurtu haurtzaro zorion txu baten plana. Horain negarrari eusten, eduki behar dut lana. Aur bat nola joaten da, epaietzar baten gana, galdera klasiko batek. Sortzen du niregan zama. Galdera klasiko batek Jartzen du niregan zama. Normaite duzu gehiago Zure aita edo ama. Parean maio bat eta Barruan galde ikurra Dena puskatzen denean Ana basa Zoriona oroitzen dut Iragan baten gai hurra Nola litzeke etxe bat Kolpez erdiz erdi urra Galdera bat egingo dit Eta niregan gan glamurra Puskatzen da dardar baten Baitut oinazpiko lurra Puskatzen da dardar baten Baitut oinazpiko lurra Ama tanik Nire yogu Mundua aldaliteke aldaliteke garaika Mundua irauliteke, irauliteke epaika, tratu bat tratu txargisa, ezin nuenean zailka eskolan lagun artean. Ezin nire mina aipa Baina mak ezindu izan Beti mamu bat jarraika Naizta bihotz bihotzetik Kontra esanekin maita Naizta bihotz bihotzetik kontra esanekin maita, aitari esango diot jada ez dela nire aita. Bueno, entzun dago bertsalile, badeko gausaunak, badeko gausa bueno, igual hitzu hau kosta uixinakozena alai, alaiari berari, zer dinezua barkaz. Bueno, e, bertzo eh hiru bertzo ala historia polit bat polit bat oso bat kontatzen dau, epaili naurrien bera ume moduen agertzen da, ez? Eta lehenengo bertzuen nirus oso oso ondo erundau denego buru kasana kentzea ero ez pijama, es baina azko dantzan etxeko panorama. Eh, orain nola noa epaile txar baten ganen ume banola doan, ez? Eh, bere galderak e epailetza batengana. Epailetza, txar, txar. E epailetza batengana. Hartzen du sama bere galderak, eta normalizatzen duen gero gehi, gehiago aita ero ama. Eh, sarrera ona da. Bai, oso ondo planteatu te da ulena, oso da ulena bitxi gobertzen. Bigarrena, uste dut Eta uste dut hau ja, e, errimagatik izin Hor e, erdialdien, klamurra gazta Proat e, mm, Ez da uzela bai, ondo, lotu hor, punto bat eta erdi bai, lo, Lotze moduen, eta, kare, okeina hor errimi eta... Baina, bueno, e, azken hau zona Ixen da, amaketan Nik diego nireitari beldurra nire zona ez Gau bai. da, expliketan, hor ba, zozer da dela ba, Tartu txarra, gero zozer dago dela hmm. Eta irugarren bertsuen uzot oso amaitzen daola gauza hondibateroa zaile ez? aitari izango diet ja dela ez da la niraita. Esaldi moduen oso ona da eta bertsuen moduen oso amaira ona da, baina claro. E, Umebateke esateko hori, ez dakit. Hau mm, e, mm. da, bertzei oso nahi dutioate Baina, bueno, menka bizanaliztan ja puntu-puntu orduen horregatik eh, Bai, e, esan bierda, da, amelortu abezela, egun da berrogo eta marpunto Ixen zan e, ariketarik puntu hauena Osa jokue, usteo baietz, bai, okeras panau Eta egize da, e, karo me papeletik hartu horbadosu E, Bertzo aldizio osotasunien ez dauela mantentzen nolabaitk ume baten papera ez Azten danien ezbe, bigarren bertzoa bertzuen Zan azten ez, oinazpiko lurraztak izer Da beste, da bezke, de, ba hori, gulozu sartu poez izie, baina umi ara On hartu daigun, gube, oin, eh, gauzela, estudio baten, laixi argatiko estudio oh, gauzela Komodidade guzti egin Entzuten dugu bertzozaio eta ez gauz bertzozaioeko berotasun, momentu subidon, ez dakizer, ganbarako atalien urtetan dala laia eta entzuten dugu eta aztenan ikantetan, horregaz eh, zazpipuntuko donio elegan eta horregazan eda ez... zaiugos hona da hemen gabiak, puntut txoketaten, baina nire ustez... Mm -hmm. eh, Olan badabit, kaporaketetan eh, gorengo dauela argidekot barriak. Eta... Ai, ai. Ala jaue badaki zertan igual eskapaja kongitxo edo ez Bai, bai, bai, bai, eta danok konturetzen gala nos se... nos se, gabezen seguro eta nosez. Hmm. Baina bueno, batzuten horretara bejonbida, errima gustiak besteko gusbarri landute, erresau da lana gas errimeti burragat español, seor Carlos. Bai. Es? Ber, milatzu, bae, ber, ber eta horren bilatzu. Eta berak seguramente esalde ondolotu deduken glamurra na gero oinazpiko lurra apurtzen zait. Baina geratu da hor, baina, bueno, ebertzei bosona. A ber, ezkara eh, ez, ez gu hori eitxeko kapazak. Hortik hasi ke. Hortik hasi ke. Eka hemen gabeiz analiztan, eh, jentik laguntzeko urerzen gu zer uste dugun. Hori da, hori da. Egunen bate nik holako batean bot, baina, jai txigoz bertzu. Baina, <risa> baina, baina, baina, Ezpera degun behandu izan. Haur, nertu degun, hau, leixia erregatiko, programa batala, hemen, este berako... Hori da. Hori, elegante asko, hori holanda. Hori da, hori da. Eta, seusatik gilortu abezame bai, zaspirunda, punto. Hori da. Eta, zelkantuzan, lehenengo, zainflare, hurriako eta bizan kantetan da, bilizondon. Hori da. Baina guk, buntutxu, eta biguz, foder, beste lan, zeh, programa, beste lan, ikusitxu, zentik or Dana ondo, dana ondo entxendabilea esati eh, gausarresa da? Zerria, zerria. Ez, ez, ez, holanda, holanda. Azko bat jidugutze, azko bat jidugutze, baina. Bai, bai, bai, bai. Nik eh, datorren saiuen datorren engotsu galderie, baina bueno, eh, gaur, gaurte kasika, laia da favoritetako bat, finalin sartzeko. Nik usteo, bai, ez. Aurrikon be, atietak eratzen. Bai, bai, bai. Eta gizapenatzia margarren, eta gizapenatzen gara, baina dina, eta laia daru ez urte bat zuia... Bai, bai, eta aurten akorda azkeniko finalitik bi ez dauzela. Hori da, hori e, importantia. Eta sarriegi ez dauz, orduen, ja bi postu eh, bai, eta, bai, eta gero da, unai agirre sartu zela higez, baina... Bai, baina bueno, gero hor ikusigu, eh, sorpresa konaldi, oh, baina baina bi finalista barri egon bidie. inoz egon estienak. Eta hori asko esatia da. Hora ja horregongo ala ya, burrukan erseukintu darik. Bueno, ba, getxok ubatzean itxile gu, guazen arrasatera. Arrasatzen, e, bestelako kontu bategon zan, ze irabazliek seion da irurirro gaita punto atara bezan. Hau da, getxon laugarren gehiatuko zan. Hori holanda. E, Puntuek holan ikusile, holan gehiatuko zan. Bestelako saio bat izen zan, hor irabazle joanez ilarregi. Debutan eta irebazi. Bai, baina, bueno... Eh... A ber, or, kantuen egonzin, joan ez ilarregi, zailo, alkaiza, Iñaki apalategi, xabat ilarregi. Silbeiran eh, partez. partez, azkeneko momentuen Silbeira... Eh, ez behar batukia ben, ben, ben, da hor dut, xabat, juen zala neti, eta gero miren amuriza, eta gorka pago nabarra honek duran galdeko gure bi kidiek. Hori da. E, a ber, hemen eh, bertzu denaik jentiko bat hau, hemen eh, Nafarroko txapeldune hau, eh, miren eh, txabelketan ibilia topera, Joanes eta Xabat badak ilusunak antetan da bien. Zahio bat edibestera, bai, batzuen harritzen gara, hile perro bat nabar puntu galdi hau. Bai, bueno, bai, bai, horre eh, bat jik esan gurot, eh? eh lokalak, lekuek, e, egoeriek, e, zelan asten galen, hau zago asten galen, horre bat dago zirik guzio. Horre bat jirin, duzak, e, e, die, eta beti zonalatzen usai bai. batetik besterako puntuaz ino, eh? Bai, bai, bai, bai. Orduen erain jandiz edeko. Ekarreko dugu, e, gogora, bertako bertu e, aldi bat duarkatu. <laughs> Ekin. Bota ba. Ulego bereko abokatuak zarete. Iñaki Asiberria eta Joanes beteranoa. Bulegora, kasu zutetsu bat iritsi zen, irabazteko ia ezinezkoa zirudiena. Inaki, joan esek esantzizun zuhar defentsaz. dezentxaz. irabazi egin duzu eta joanesek proposatu dizu elkarrekin prentxaurrekoa ematea. Ezaba ez ina da, sarri iragana. Baina nik hartu nuen hortarako lana Hora nira bazita plana Ado seman bodegu biok Tan konta ezazu, esan zen idana. Azeran Baina hongi egin duzu epaitegi dantza Egia esan nahi duzu zure antza Jendeak jakin dezan ez Zeneke dukizuen zugan konfianza. Sendo ikusten zaitut, orain abenturan baina batean, orzen bilzan dudan kasu garaitezina omentzen itxuran ni gana konfianzaz Horzatoz li liuran, baina inoiz eduki, alzen uen zuga. Nik jakin nuenean momentu horretan Pentsatu zure ango aukeretan Ez panizu eskeni aukera benetan Betiko egon gozinen iltzatuta bertan Zakurren kustodia kompartitu eta Kolperik joez atzetik barrea, ulertuko dezuba nere aserrea. Mundu hau hola ze mundu errea, bekarioak lana jefeak sobrea, Hauzure bufetada, ez bufet librea Pasaditut lehenago zenbait komeria Kasurik etzen eltzen mila miseria, orainzuk etzazula kontatu egia, isil-isilik gera zaitez alegia, eta emango godizut sobrean erdia. kia prataket ta zilarregi Illarregui. bertso saioko ariketarik puntu hauena ofizioetan mentzet. Eh seri joatzu aurkas. E, ofizio oso nere ditu atene. Gaite leleotasunoden o bufet baten. Baiz eh nundi karrapeu bai. gaite estie sartu Se eh, pai zan, buruzko es ¿no? de pai Ez ti es hartu horretan horrek Alde bat lagundu aldot zien ¿no? Baina batetik bat dit eh, Igual apurak komplikau uh -huh. Uste dot eh, Ondo defendido Dela bakotxa bere Bere posturie Nire uste eso es ondo Ni guztatetan, eh, joan es eix eh, papela eh, Arritxu nahu eh, Hombre, no, mikrofonuak entzun denakon garen Biltzuzu, apalak lau Eta bezala joan es Ni entzute nilena zen arti, irudit juritzen izate joan ez zibiliara solti hau, egite da azkeneko bertu nigoel mm, apurua eta dezholgote geratu dagoela. Apala hasi da, bai, juengo gara bilo da gero ba, esango dote egin zen irana. Baina, bueno, ez dakit. Mm -hmm. moduen, ondo dau, ez dut ustein Eh, baina, joder, joan eskentzen dutzu, joder, baina esan jarri zanantza, no jarri zuen sugan konfiantza, ez? Eh? Zatik, Za, no, no. como, sugan konfiantza, bada, pixuzko... Bai. Ba, geroak izan da, uste dut apalako zondo erantzun dut zela, bai, nigan, ba, baina sugan basenkuen konfiantza, da sukartutako hartutako erabakitzen basenkuen konfiantzi hori usot erantzun oso nahi, xendala. Baina, mm. joder, nik uste joan eskentzen dut zene, bigarren beharren bertzun izendala. Nire uste eskentik, eh, lehenakoen betik horasi, eh, pum! Bai, eta bigarren rondan horran, eh, joda, begoize. Joda, begoize. Jo, e, oh, geratuko eh, e, sinen bertan, kateatuta geratuko sinen bertan txakurren kustodia konpartitutan hori. Zona da. Zona da. <tipa> Acuerdo, txakurren kustodia txagana hori ez dakit dakizuen zuek entzule guztia, baina pilo bat eh, e, e, pai go, nye, txakurko ko, e, konpartitua, e, 15 gente se para una txakurren sinia berdillo. Oñar 10 20 tes. <laughs> bueno, seguro, seguro gero bai, uste dot e aproba bajatuña la. Au. E au, eh? Bai, eh apalana chistera koanda au zure bufeta da, ez bufet librea. Bai, hau da, e, agintzen do zuzuk zuri suri jotzuk kasu, zuretzako da sobrie, ez da ki bai. Ondo. Eta bai uste dotor E, gero Joanesak apur bat e, Estakitzi, estadolakokin beste erdiko zer Baina, karo, amaitxu dau Berari erantzuten, nire ustez beste modu batera mm -hmm. Amaitzi baduken Esatiko, no? Mendeko bidieta Oinendeekun bilo batera, yes? bai, e, edo, estakit, ez? Bai, hori Lortu zuber Baina, amaitxu sobri Sobri, karo, baunek sobri Aparlake sobri hau ikietu da horreko bertzen Azken horreko puntuen Zuretza sobrea Eta horrekin gustu guri zinduela amaitxu Joanesek Eta daire, emango dizuterdi, ba, hau nah. da, itxilik basaude esforzu esaten er, zer basa dan, ba. Aber, beti bet lehen esan duen moduen. Gustauko guri holako bertzu gotanti, eh? Gugara pakete baina gara... Baina abarkaz da putoan bu, baina... puntu eta gatoz zona bestean esan du, bestean juen da hitzitik ortsera, ikusi! Hoi ber, xe, bera, hoi Baina, gero beti zaten dugune. Eh, zailo puntuatuena, zailo ezpuntuatuena, bai, ema bai maiz ema hitzen die, ez da gineen ezagun zailuet Eh, Ixengo da, espailiak horretako dauz mm -hmm. Undo presontreko espailiak dauz mm -hmm. Konfianzako zilebrengan, mm -hmm. da, eh, hor duen Egile da Momentoa tenor, joan ezekartu Dagoen bidetik guen lapur bat mm, Garzioso ez, baina lapur bat txispi eta aurran Horri doinok esotun laguntzen nasko Sarri nahi vale. beti za den dugu eh, Beti gaijeri doak joakion doak eh, joakion Doño acierta, mira. Mosogachada, bai. eh. Zeran, bai, xarriten bentza den dugu. Saiun aurretik. Saiun aurretik pensando, ni leo nesta de tener una estrategia gallega que está bai, eta ja Doño pentsa de que chivera bai, güel batzoen ba bi, ba ze, ¿es? Bai, Arbe, hola. barre baina bueno, eta hemen bai uzota proba, baina bueno, ni uste oso saio politician da. Bai. Eta seguru arrasateten honzienak disfrutaengobe la. Eh saio e, horregaz guk gaur disfruta dugu moduen eta zupeari. Esan biogu eh Joanes eta Inaki Apala biz jaudez la finala horregotan, Apala hisenda zelkatzen askena, baina bueno, barru, eh? eta hortik aurrera Zerotik asten di danak. Bai, saioa da run arrasatetik Joanes bigarren saio alkaisa zelkatzen oh, arras sin 90.000 gaz eta Apala hirugarren e, laboaz. Eh azkena sartu da. Hor Guretzako penie, Guretza milen eta pago, pago. Ba, Estila zailkatu bai. finaliztara Baina jakin zuekin gauzela Hombre, tope, duren Hora galdie Zuegaz dago zue bai. Bueno, hende e, guna aurrera Eta aile gauko gara izendana Final ordenetako saiu e, Bertatik e, Seitik lau Aurrera indabe Baina maile Latza, nik irratitik e, entzunean Gotan jekue Eta eta itzela izen zaino zain, nientzako. Parte e, hartza hile Bai, bota. Nerea Ibar Zabal, Oiana Iguaran, Anne Labaka, Julio Soto, Eneko laskoz eta Patxi Iriart. Kasualiadi, klasefikazenio, hola nientzak. Kasualiadi. Ba bai, nereak irabazia benen zaino, e, alaia gazbatera, punktu alaia, altuenak, saspirendago e, eta mazazpik, baina Oiana Iguaran, saspirendago erdi. Hori da, eta, urrengoan helabaka zionda larago eta amala okeras panau eta erdi, bai. erdi eta Julio zionda larago eta amaika bai, bai. hor, sekulako nivela eguen, ja aurretik ja danekik esatez aien ogo, gotaineko zailu egun bida handizie eta holan junzan bai, bai. eta entzun dugu noin e, okeras panau zailako lehenengo ofizizo izentzana e, ofizizo puntua huena esan bihade bai eta oianata nereak e, osatu abien bertzo hori entzun dugu. Oiana eta nerea senideak zarete Amak asi eta esi zaituzte. Zuen aita ez da orain arte zuen bizitzan agertu. Orain, adinean gora eginduenean, zuen gana gerturatzen asida. Zuko jana ez duzu ezer jakin nahi aitaz. Nirea berriz aitarekin ego nahi handago. Bera utxune tabeltzune da bion aurtzaro alaian bi ala batxo jolastiz euskan, eta etzun egon naian deikaritu naiz amesgaiz azalpen bat ja sonaian Baina pertsona bakoitzak dauzka arrazoiak iragana. Oin umilumil umil gerturatu da aita gurea gugana. iltzearen zama hor betirako damutuko zait itzike ginez izanak zartu eta gugana Tor, bak barkamen zein zaintzase de. Bere utxuneak zauri modura, ja ez du aski botere. Hilbalitz ere zer ajoladu hori ez Eta, gugan mamu bat genuen Tabapatean Aragizko da Parean orbos zentzumen Nik gure aurrean Eduki nahi dut Eta alik gertuen Berandu ban Artu dezan, berak zenbat galdu duen. Zuk esan duzu gu galdu gaitu, tabarka mena daluxu. Nik nahiago dut amarieman, lehen arkeman beste muxu Baina premia sumatzen dizut, talasaitzen bazaituzu. Zulaguntzera joan ninteketan doani, Ba behar bada eskertuko dut zure presentzi urbila Agure hori datorrenean buruma kurtu umilia. Ainbeste urte pasata gero nailuken barkamen bila Bezarka bate mango diot eta lasai hildaila. Niretzako haubertsoaldiza izenzen e, final baten entzun alzen bertsoaldize. Bai ja? baii, bai, bai benetan bai, bai, be, benetan be. Puf, e, nientzun duten nien e, Itzela, niri itzela Jutu duten, eh? Lehenengo eta bainipinik izan kontestuen e, Gotaini da joan Agurre bota eta lehenengo Ofizizioen Da ez da BAPR-za eh? Eta etxien eukin ez zuen aite Oina agertzen da ez da BAPR-za Lehenengo golpien horreik antetie Dano eta kigo berretzulari jok Zerotikazten e, garaela, agurre Zerdi prestaturtzen dala. Baakiko, bebai, e, dana onbidala asikiratik. Ama bibertza dira, hori bestakitzen bat bortzakatzen dala. Oina, Baina, benetan be, e, asikiria, izin da, niruztu zuzona, e, utxune beltzunez, bai, lehenoko, lehenoko lerruen. Lehenoko lerruen. Hoianak, hasi da, eta eski, Eskintuen nahian, eta orain dator gui eragut, no? Nahi? Barkamen nahian, edo? Barkamen nahian, orain eztu de, deirik egingo beharreztu den garaian, edo, ja hori pasauzien, ja, okay. nire iku notzun, jo, ikxen oso hona. E, nirean erantzune, nire ustez behar, bako txai bere papelo egin hau Oianak anak gure eta nireak bai, hori da, hori da, hori da, nireak eh, asautzu, e, ez panaz beragana joiten hilten e, da nien, da mutu izen gona, da oso izen gona ulertu egon bakotxak bere papeletik, eh? Baina... Bakotxak bere papela oso ondo. zer da? eta eta ez eh, da behar gainera alkaren kontra bexik eta alkar lagunduz. Bori da, oianan e, irugarren bertuen eh, ze lan Baina... lagundu atzen. Bigarren era, dien ot, eh, da mutu izena ta eh o baina hiltzea ez alda bizilege hogei urtean ez ezturu jakin bizirik zegoen ere hori da bat dizen da konbertasio bat eta da konbertasioa 8ko ondilean e, berba bat beste sobran egin gero eh perandu baina ohartu da, ulertu desan Esperak zenbat galdu duen, ez ez guk, ez esperak ulertu dizela zer galdu dauen gu hemen eukindia. Eta konberta zinona dibide da, zelan azten da, hirugarren bertzuen. Right. Uh, Zuke esan duzu, gu galdu gaitu, ta barkamena da luxu. Right. Hori esan den bidea, lehen puntuen, eh? Eta alandabe ez hau tzo. baina bueno, okay. e, zu lasaitzen bat zu, zu loguntzera joan gonaiz, eta ondoan eukinduen hau zu ez, oh, yeah. aiztabateken bidea Nien askongo baina lagundu gotzut. Eta ba, nerea nahia maitzen gugitzen da, nik guztot ironia puntu bataz eta bezarkada bat diota eta lasa hil da dira, ez? Jasta, jazta, horea, entzun dut, entzun dut eta ja, jazta yeah. Ello... right. eh, Niri zela irubitu Ni batek, eta ganea kontestu nipinitze, lelengo ofizitxue dala Hauria da. Hau da, lelengo otzi denazitze, lelengo Sortziko handi bien Bilek, eta mm -hmm. nik guztot honetan bai doinua sasmatu da daila Eta holantxike eta batek zaspirundaba eta amaz hortzik. Zaspirundaba eta amaz hortzik. Bileke eta amaz hortzik. Eta bustetot inorez alarrituko. Eta lehen nalaia gazi esan dugu moduen. Kontuz, Oixe. honekin, bito gien. Hoize bera, nire ni etsako... eta bianagaz. Nire dator peti bora, bizkaikoen terribli eaben, Eta oinguen be, uste dut ganelea Ola ninde lasetia hartuko dela. Bixueken duela gantitik. Kontuz. Ikusiko dauz, entzungo dauz Oterren hastien e, e, Beste bertzoaldizek e, Gainantzeko iru final da Baina hiru izen nabarmenduko benduko neukesnik final da ordenetatek Eta entzun dugu zirurek e, Alaia nerea eta oia nahi Bile dia, maila bat Goratxo, eskila Bat gorau besti naldien Nire bai, bai, bai, bai, ustetan bai, bai. Bueno, puntu pehori dinue. Dinue, dinue Pero ba dauz, bueno, bai, bai, ba, bai. bat haus Bai, jo neuria bat hor dau E, bueno, anela batka bat, Julio bat, Julio bat. Eh, Nerea Luzton dope zaiuape bai Aginpe bai, beti eh, bilizena hor <gül> Pizkabe orre, pizkabe Argi Entzungu eh, bat horren azteko baina bai bai, bai, bai, bai Baina bueno, lehenengo le, le, hiru poraketak Goitxik, goitxik, eta hurrengo hirurepe Goitxik mm. atosela ustor, hurrengo mm. zaiua baten eh, Hori da, bueno Ba, analizaun joguz, oin artiko bertzalizek, oin jengo dugu da, gozatu. Eta gozatuko dugu e, 2002ko bakargako batekin. finala ordenak die 2002ko fina, e, final laurdenak, e, tranquill, ondo dugu, e, musika barik e, intensiadea emoteko asuntui. Bineat gazte ilumendi, bere lehen urti izen zan finale haile gau zana. Final laurdenak ez takin ez toztar dure. Baina Kriston bakargako bota eban. Emon pleire. Venga, bainetan. Gaia ateratzen duzun bakoitzean, gaiz aldatzen du. Maiko ensaladadegu Ordu erdiz Ahoratu Egunean zeharpasa zaigundena gogoratu. Lagunen mila histori talaneko mila datu, biurteko arremanak. Horizaten baitu tratu orizaten baitu tratu Bere begi itzalitan Begiak ditut iltzatu Ta ala galdetu diot Zer pasatzen da Kontatu eser pasa espalitz gisha Alachedu gaiz aldatu Baña zer gatik ezin dit begitara begiratu Baña zer gatik ezin dit Begitara begiratu Ezagutu ginenean Zenbat mimo, zenbat kasu Goizero heikitzen ginen, elkarrekin irri fartxu. Egunak empalagozo, maitez aitut maiten hau zu, baina urrun zen asiak. Otegera pausuz pausu Otegera pausuz pausu Gaur dena azalekogai ta el antzu Bai badakitzeo zerek egindizu enbarazu Zerduzun galdetu eta mutu gera atuzerazu Ez didazu ez errezan, ta dena esan Begi parea malkotan, dauka pustuta betea, Ta kolpera lertu zaio, eanezien nekea, Masalanbera doazen, Malkolatzen atakea, Ez na godo esan dit, Tam baretu aldartea, tabaretu aldartea, zalantzakak dauzkat lastana, zen naidezu esaatea, Nikala erantzun diot, zabalik dagoatea. Behar den den boradena, lasai hartza azumaitea. Zordi da zumbakarrada, izatea sordidaz un bakarrada sorionchu izatea kristan kristan mer jaldize opabeñeta opabeñeta aurtenbe finaleneng modalakuen nau 195. Bai, bai, bai, bai, honek eh ta ondo prebatero torgaba kiu beñatsa horretarako zelakuedan. Eh bi erraiten bere etxe gobierragita oso oso susenaos o ez oso bai, langile hala bai. Langile, eh. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta lenko dutzun hor hor hor bertzota ni onan. Altsasunitzen altsasun san. Zugu zinen egon bertzutan Ez, nire honitzen entzuten, erika honitzen entzuten, da nire honitzen entzuten, ez dakit onduen Altasun fijo Bita, zun zer dago Ez lago hiru maira, zergatik ez dit begitara begiratu Ez e, di so, ba, so, dazu ez erre, zantat dena, zant di dazu bakara, zori ontsu izatea, zabali daukazu batea Terrible, terrible ba, Eta e, holako asko entzungo duguz Aurtengo, beratzen dori, nagusia aguzia, bimineetako eta bize Inkreibli zengo Hatzike entzun liok Egon eh, zaiti eprest Algo da zuzei eta la juen Aunke uste dut Ja zarrerak eh, Amaitzen abizan Amaitzen abizan Baina balit Jekke laixiarrek Laixiarrek Lekarrak jegeuna Batean zuzei Bate bat emotie Ez dugu Altu esango Baina klaru bai Bueno, altu bai Esango dago Barkasek beres Baina beres, bereskudeko lako Baina klaru Klaru esan dago Uste dugu Tagureko dunke Dunoko zaio zuzei Nen motie Baina Nun por cierto, bai, aitor eskarrak eta itormendi lusek eta, hitor que... eta... Orr, orr, ta mundu da julio soto bai bai bai itxeleru saiuxinga za saruna nabigen durengo longa baina bueno ordu arte bai ordu arte durengo jaizebado hori da eta beste <risa> bertzu beste hiru kanporaketak bai Oien analizatuko dugu. Analizatuko dugu. Analizatu bezu zurengan bora ketak. Ber soil dibat. Tambora. <risa> <es>, Saio <risa> <obagoche>, bertsaldi bat. Bestean <risa> mundu joñiago da beneta. Bai, benetan bai. Be. mundu joñiago bastante. Orduen eh, eskerrik asko entzuti gaiek, eskerrik asko hasier supe hemen hackerlanak eh, gillaiek eta entzulioik entzu, entzungo gaituzue eh, atorren astien ber geiago. Eta ez pos ez entzun. Ba, asi, ya está. Hemen libre gerradano. <risa> Hombre. da nori. Agur. bertsolaari txapelketa nagusia bi.000 eta gogeita di. Idaiaren hogeita lautik anduaren hemezortzi Eskuratu sarrerak bertsoarrerak puntu .eu euuzatari. Informazioa bertszaale puntueuz. Laxirrigratiaaren laguntzarekin.